Biografia Memori Biografia unica pod'opere Guernica di Pablo Picasso Il ha creato centinaia di modelli Quando viveva a créé des de Quand il à Valoris là, il... Souvent, vous voyez chez Mme Ramé, on le voyait aller à sa villa, la, la galloise, aller à son usine qui est au chemin du fourneur, comme un simple particulier qui allait travailler en chemise. Nous l'avons vu quand il peignait les fresques de la guerre et la paix, qu'il a essayé une première fois de les peindre sur les murs. Voce à singulare, voce miracole care și-a împrășteat ecoul peste toate meridianele picturii la toate ceasurile de răscruce. Vocea care s-a făcut auzită în cavalcada istoriei mai tare decât toate dorințele și neliniștele. Vocea proteică, defăimată și adulată în același timp, care a tulburat și indignat deopotrivă, vocea aceasta a tăcut. Catalogul imaginar, Cine oare s-ar fi încumetat sau se va încumetat să inventarieze uriașa operă? Catalogul imaginar, deci, a înregistrat ultima cifră. Va fi 90 sau 95 sau 100 de mii. Niciun artist n-a traversat acest secol de foc într-un asemenea cortegiu de glorie. Nimeni n-a cunoscut-o atât de mistuitoare nevoie de creație. Atâta vitalitate creatoare. Cât va trăi, va fi triumfător, spunea cu puțin timp în urmă malrou despre Picasso. Pictura lui va supraviețui veșnic în triumf. Ar fi putut să spună dacă acela care ținea moartea la distanță cu vârful pensului, n-ar fi crezut că este nemuritor. Biografia nei capodopere Guernica, di Pablo Picasso Picasso nu e nici zeu, nici demon, ci omul care a pictat guernica. Ce poate fi mai decisiv în viața unui artist decât întâlnirea cu marile sentimente mai puternice decât însăși chinurile creației? Marea iubire de țară, de oameni. De libertate, izbucnesc în guernica cu puterea forței zăgăzuite și strigătul de revoltă al artistului împotriva inumanului, a brutalității, tuturor guernicilor din lume, capătă pe ceta de aur a geniului său. Era în primăvara anului 1936. După o lungă perioadă de zbârcoliri singuratice, de descumpănire și retragere, după ce vagabondase zile în șir pe țărmul Mediteranei, în căutarea liniștii, Picasso se întoarce spre sfârșitul lui Mai la Paris, hotărât să se apuce din nou de lucru. Avea 55 de ani și trăia unul din acele momente de gol și grea cumpănă, care precedau Întotdeauna în viața lui marile evenimente Încet, încet își abandonează tabieturile de singuratic Își rea plimbările pe Champs-Élysées Și împreună cu devotatul său prieten, James Sabartes Reapare în cafenelele din saint germain prés Aici îl reîntâlnește pe Iluar Care, deși mai tânăr cu 15 ani decât pictorul Îi arăta multă devoțiune Paul Elioar se întorsese de curând din Spania, unde vorbise despre Picasso cu prilejul unei retrospective. Ce mai face Barcelona mea, dragă Elioar? M-am întors acolo în plină glorie, nu? Și tu ai fost ambasadorul meu? Sau poate Spania m-a uitat, m-a renegat ca pe un fiul rătăcitor <gânt> Ți-ai regăsit umorul și revin la sentimente mai bune? Da, poete, renasc din propria mea cenușă După cum vezi, am renunțat la anonimat Nu e de mine scumpul meu pol. Am vrut să fug, să dispar Să nu mai aud expoziții, de volari, de comenzi, de succese N-am găsit însă niciun colț de lume care să-mi accepte exilul hmm. Știi, dragul meu, satele de pe malul Mediteranei Sunt pline de turiști se zvonește că cauți altă muză Că te-ai dedicat în întregime <laughs> cântetul Fii liniștit, mi-a trecut Toate trec din păcate, iubitule Și cu amintirile zău că nu prea am ce face De aceea scornesc mereu câte ceva I-ai scris să abartesc că te-ai apucat de lucru Sărmanul <laughs> oh, abartesc! m au urmat în toate aceste el Ca un câine credincios care simte stăpânul în primejdie Mi-a făcut toate hatărurile Ne-am jucat puțin și de-a Ne-am amintit de Palares, de Malaga Redevenisem Pablo Ruiz Ca pe vremea când eram mici Inutil Picasso, pictorul trăia în mine și mă chema la ordine Am revenit, deci, din peregrinările mele somnambulice M-am apucat de lucru, da Treci pe la mine să-ți niște desene Un subiect mai vechi nu-mi dă pace, Minotaurul De fapt, Spania nu-mi dă pace Elioar, tot ce știu, tot ce simt Am învățat la Palares Asta rămâne Dar nu mi-ai spus ce succes a avut expoziția Sau conferința ta Le-ai spus iar povestea aia cu... Dacă n a ști că-ți place să te joci, m-a supărat e bine, da, am vorbit... Despre Pablo Picasso, care ține în mână cheia fragilă a realității Despre Picasso, care pictează ca un posedat Care știe să stăpânească viziunile și să privească cu toți ochii pânzelor lui în viitor Despre Pablo Ruiz, copilăros, ca un puștan Despre ce înseamnă să fii prieten și să-i suporți toanele Ho, oh, oh, oh, oh tăi cam un mult stimate, Paul Elioar. Nu cumva ții la mine mai mult decât o știu? Totdeauna am crezut că mie mi-ai hărăzit doar intransigența ta Generozitatea și doioșia le credeam ale lui nuș, bunata nuș? Ce ciudat! În fiecare din noi zace încătușat un soare cu mii de raze. Asta îmi dă o mare liniște." Mă tem că această liniște nu ne va fi prea multă vreme îngăduită. Există și eclipse, Pablo." Și îngrijorat de atmosfera pe care o aflase în Spania, Paul primește simțea a dramei ce avea să izbucnească. Înflăcărat în credințele sale, el scria puțin timp după întoarcerea la Paris. A sunat ceasul când poeții au dreptul și datoria să declare că sunt adânc înrădăcinați în viața celorlalți oameni, în viața comună. Și acest mobilizator, moto avea să prefaceze poemul său cu titlul semnificativ Ochii fertili, pe care îl va ilustra Picasso. Îi numărai pe degetele mâine Câțiva erau pe acest pământ întreg Încredințați că fiecare e singur Cântau și aveau dreptate să cânte Dar ei cântau un cântec de pierzanie Cântau așa cum alții jefuiesc Dau foc și apoi ucit Noapte adâncă, umedă și crudă de-acum încolo cât te vom răbda. Nu-i vremea să ne scuturăm De apăsarea ta muitoare, Și să ne pregătim spre a primi O dimineață înaltă și albastră Croită pe măsura noastră. Acoperișuri roșii, Topiți-vă sub limbă. Dogorătoarea arși să din paturile pline Vin dezgolește saci umpluți cu sânge proaspăt. Mai e aici o umbră mai e și o bucată de omnei spărăvit În voietul furtunii zvârliți măștile lor Și zdrențele zvârliți în vânt Zvârliți în plumb capcanele, cătușa Orbecăiala lor de orbi Și pentru cel ce vă paia, O vâlvătaie s-a-ntețit sub stâncă Luați seama bine Suntem înzestrați cu o putere încă mai cumplită Decât rotundul pântec al femeii și al surorii voastre Cu toată noaptea neagră ce o clocotește în el ne vom prăsi și ne vom înmulți lovind doar cu securea în zidul temniților voastre. Torente mari de piatră și brazi de adânci de spumă, în care nuată ochii lipsiți de răutate, ochi cu privirea dreaptă, ochi fără de nădejde, ochi care vă cunosc, pe care trebuia să-i spargeți în mii de cioburi sfărămându-i, în loc să îi priviți fără a-i vedea. Cu o mai escusită, mai plină de îndemânare decât oricare din lațurile voastre despânzurătoare, Vom ști să prindem ce ni se cuvine în locurile unde vom vrea să se găsească. 13 iulie 1936. Sosesc la Paris știrile despre izbucnirea războiului civil din Spania. Numeroși compatrioți bat la ușa lui Picasso. Republica spaniolă apelează la celebritatea lui, numindul director al muzeului Prado. Prietenul și compatriotul său, scriitorul Jose Bergamin îi aduce însă vești proaste. <fie> Adoevacuat. Deci, sunt directorul unui muzeu gol Ce farsa Istoria și râde de noi, Bergamin A fost un spectacol îngrozitor Închipuiește-ți, Pablo El Greco, Goya, Velasquez scoși din templul lor Nu erau mai mult decât niște împovărătoare bagaje Zeci de oameni au cărat zi și noapte Spania își îngropa comorile Mă cutremuram la gândul că poate vreunul dintre eroii acestei clipe Își jertfea pentru asta familia, copiii Sunt minunați spaniolii, Pablo Un cântec de iubire necat în lacrimi Știi, la Valencia m-am trezit deodată cu meninele În chiar mâna mea Da, Pablo, cu meninele lui Velasquez Cât de mult mi-ar fi plăcut să fiu un locul tău File poporului spaniol, violentele sale trăsări în lupta pentru libertate, trezesc împicați simțul solidarității, rup cer cu izolării lui. Exista odată cu Spania, se trezea odată cu Spania, a început să lucreze, să vorbească așa cum a vorbit toată viața prin desen și culoare. Urmărea cu furie și îngrijorare soarta războiului din Spania, asemenea tuturor intelectualilor lucizi, aflați la Paris. Oamenii de omenie, bărbații și femeile Cu capul pe umeri simt Trebuie să simtă că ceea ce se petrece Dincolo de Pirinei are legătură Cu propriul lor destin De unde De unde această orbire? Mânia spaniolă noi o înțelegem Mai bine Sângele care curge acum degeaba în Spania Este sângele prietenilor noștri Morții care cad sunt oamenii Spaniei noastre Nimeni nu știe mai bine decât noi Toate beznele ce s-au bătut Asupra acestei țări toți demonii care au ținut o sclavă tenebrelor Un spaniol are mai mult drept să vorbească numele umanității Furia Spanii mâniate are puterea de blestem A predicatorilor populari din țara noastră Și acest blestem mognește în vinele noastre Ale tale, Jose Bergamin, ale mele, Pablo Picasso În zilele de 8 și 9 ianuarie 1937, Jose Bergamin scrie pe suflate un incendiar, pamflet și cresc poetic. Toată poezia și toate artele poetice sunt artă de cutremur. Mânia omenească este expresia cea mai sfântă a voinței noastre de a trăi împotriva morții. Este expresia populară a omului. Prin ea el își leagă solitudinea sa de plenitudinea solitudinii umane. Se întâlnește cu toți oamenii prin limbajul mâniei, prin cuvântul sau prin glasul tuturor, adică al poporului însuși, el devine popor. Picasso întocmește și el actul său de acuzare. 14 gravuri în aquafort care ilustrează pamfletul. În aceeași lună când ilustrează violentul pamflet, Guvernul Republican îi cere să decoreze un perete al pavilionului spaniol La expoziție internațională ce se pregătește la Paris Închiriază atunci două etaje ale unei vechi case în rue de Grands Augustin La numărul 7, unde se retrage pentru a lucra În jurul său crește atmosfera de așteptare Se încordează speranțele Bergamin le întreține Consider pictura lui Picasso de până acum o introducere la opera lui viitoare Actualul nostru război de independență spaniolă îi va aduce lui Picasso, cum celălalt război i-a să lui Goia, plenitudinea de plină a geniului său pictural, poetic, creator. Dar se nasc suspiciuni. Picasso, în cu lucrarea și adversarii republicii, acreditează presupunerea unei schimbări de poziție. Picasso protestează. Războiul spaniol este lupta reacțiunii împotriva poporului, împotriva libertății. Toată viața mea de artist n-a fost decât o luptă neîntreruptă contra reacțiunii și a uciderii artei. Cum s-ar putea crede că aș fi, chiar și pentru o clipă, de acord cu reacțiunea și cu răul? Am crezut totdeauna și cred și acum că artiștii care trăiesc și lucrează cu valori spirituale nu pot. Nu trebuie să rămână indiferenți în fața unui conflict în care sunt puse în joc cele mai înalte valori ale omenirii și civilizației. 28 iulie Orașul Guernica este distrus de bombardamentele germane Femei, copii, bătrâni Sunt surprinși de o moarte năprasnică Un masacru al inocenților O mare înfrângere Începutul prăbușirii finale Furia lui Picasso atinge paroxismul Lucrează cu exaltare Liniile mari ale compoziției țâșnesc dintr-o singură viziune Dintr-o singură zvâcnire își pune în joc toate mijloacele sale Îmbinând minuțiozitatea cu clocotul invenției Cu nemărginită răbdare Atelierul din rue de Grands Augustin, Picasso trudește zi și noapte, a plecat peste studii și desene, încercând zeci de variante. Două ramar care se afla în această vreme, în preajma lui, una din prezențele feminine care au marcat puternic viața artistului, e alături de el tot timpul. Zile de când ai ieșit din casă, Pablo Te sinucizi Dora Credeam că ai priceput ce se întâmplă cu mine Că toate astea Desenele astea Pe care tu le fotografiezi toată ziua Sunt mai presus de mine De viața mea la care tu ții atât de mult Am priceput, știi bine Dar mă tem, Pablo Ai umplut casa de monștri Din toate colțurile Mă urmăresc ochii ăștia Goliți de viață Ochii ăștia ca niște lacrimi uriașe pe care îi pictezi pretutinde însecască se cască guri Rânjesc și înțepenesc în strigă de animale înjunghiate Simt chin și groaz în privirile tale De ce ar fi chinurile noastre mai dulci decât ale celor ce mor în Spania? Crezi că asta ajută la ceva? Mi-ajută mai întâi mie Și o să ajute și altora Ce vrei să spui? Vreau să spun că Guernica se poate repeta Înțelegi, Dora și eu vreau ca asta să nu se mai întâmple Vreau ca pânza mea să urle Împotriva tuturor guernicelor din lume Vreau să îngrozesc omenirea Și am și început să reușesc Prima dovadă ești tu Pablo, crezi că vei fi înțeles până la capăt? Crezi că oamenii nu vor fugi îngroziți Din fața pânzei tale acoperindu-și ochii? Nu crezi că vor refuza să o privească? Va fi un semn că resping ororile Și le vor împiedeca să se întâmple Așadar, cu bună știință Ai provocat acest haos Acest infern Cu bună știință înlături tot ce ar putea avea Vreo asemănare cu ceva omenesc Un tablou e o sumă De distrugeri, Dora De renunțări Doar așa poți ajunge la adevăr Și adevărul e unul singur Simplu Fără floricele și confeti. ți amintești? mintești? Mi-ai povestit odată despre o respectabilă doamnă Căreia Arătându-i portretul pe care tocmai îl făcusei, ți-a spus nedumerită că nu-i seamănă. Da, îmi amintesc. I-am răspuns atunci că într-o zi va ajunge ea să semene cu acel portret. Înțeleg ce vrei să spui. Te sperie harul meu prevestitor, pentru că omenirea să nu ajungă să semene acestui infern, cum îi spui tu, va trebui să privească adevărul în față. Trebuie să învățăm să facem asta. Grafiile publicate mai târziu de Dora Mar, acele aproape 100 de schițe și studii pregătitoare, sunt ghidul cel mai revelator, cel mai sigur al procesului creator la capătul căruia s-a născut Guernica. Imaginea cea mai grăitoare a căutărilor zbuciumate prin care a trecut Picasso, a chinurilor și bucuriilor, a eforturilor sale uneori disperate. Viziunea aceea a apărut învâltoarea unor încrâncenate sentimente. A fost treptat supusă rigorilor artistului În căutarea celei mai bune și mai concise expresii A expresiei simbol pe care o vroia pictorul Pentru a afirma un adevăr universal Nimic nu l-a împiedicat să-și continue opera Nici protestele prietenilor Nici suspiciunile care sporiseră Odată cu amânarea datei terminării lucrării Și cărora Picasso nu va întârzia să le dea replica cuvenită Îmi exprim fără ocol. Ura față de casta militară ce a aruncat Spania într-un ocean De suferință și moarte Expusă în iunie 1937 La pavilionul spaniol Guernica a fost considerată Imediat opera cea mai răscolitoare A secolului XX Într-adevăr Picasso pictase nu doar distrugerea unui orășel din țara lui, nu doar ororile unei singure nopți. Guernica avertiza împotriva tuturor zguduirilor viitoare, captând adevărata înfățișare a unei lumi răvășite. De aceea a ales Picasso spre a reprezenta primejdia, forțele animale, Taurul, cu ochi de om ce se înalță nemişcat Aproape de femeia cu capul ucis Încarnare a unei puteri Ce se ridică amenințătoare Dincolo de noaptea timpurilor Un cal murind cu botul căscat Dominând tabloul printr-un răget de durere Cum rare ori le-a fost dat Urechilor omenești să audă Trupuri sfârtecate zac împrăștiate Mâinile se frâng, se crispează Se înting, ochii, gurile, urechile Se dislocă, casele ard răniți urlă o femeie se prăbușește în flăcări, agitând niște ghiare chinuite. O mamă îndurerată încremenește în strigăt. Și peste toate aceste cadavre se împrăștie lumina palidă a unei lămpi. O dezlănțuire de apocalips târnind în însă și inima nopții un strigăt paroxistic. Se scursese mai bine de un veac și un sfert de la dos de maio a lui Goia. Picasso dădea un nou avertisment omenirii. Ce poate face omul azi, pare a ne întreba el, totul sau aproape totul? Evenimentele din Spania au răsunat profund în conștiința tuturor acelora pentru care ideile de dreptate, libertate, pace erau idealuri scumpe. Asemenea lui Picasso, numeroși poeți și scritori au protestat atunci vehement împotriva tragicului război. Federico García Lorca Bocet pentru Ignacio Eu nu vreau să-l văd. Spunei i lunii să se arate la chip. Lui eu nu vreau să-i văd sângele curgând pe nisip. Nu, eu nu vreau să-l văd. luna încer cer s-a deschis. Calde nori liniștiți. Și arena cenușie de vis împrăjmuitei de sălcii. Nu, eu nu vreau să-l văd. Să mi se șteargă amintirea. Chemați-a somia să vină cu albul nepătat de lumină. Nu, eu nu vreau să-l văd! Vaca lumii bătrână își trece limba ei tristă peste botul umed de sânge împrăștiat în sărână. Și tauria duși din Ghisando, morți și împietriți jumătate, ca două veacuri mugiră să tui să mai toace nisipul. Nu, să nu-i mai văd ki. Ignasiu urcă pe trepte, Cu moartea agățată în spete Zorile el căuta Și zorile nu mai erau Caută chipul se meți Și visul îl trage spre vis trupul frumos căutând Și l-a aflat sângerând Nu-mi spuneți să-l văd Nu vreau să-l aud Cum se vâcnește mai slab Tot mai slab și mai stins acest zvâcnet care a aprins treptele și se revarsă peste pielea și o sânză a mulțimilor putre. De cine-mi strig, arată Nu-mi spuneți! Nu-mi spuneți să-l văd! Dar doarme acum pe vecie și firul de iarbă îi deschide cu degetele necruțătoare floarea titvei lividei. Și sângele-i vine cântând Prin câmpuri și mlaștini cântând Lunecând pe coarne morțite, Tremurând fără suflet prin ceață Tropăind cu mii de saboți Ca o limbă imensă și tristă Unind băltoaca agoniei Cu goada din stele Zid alb al Spaniei mele, Taur negru al durerii amare, O sânge aspra lui Ignacio, A vinelor Nu, să nu-l Nu se află potir să-l cuprinda, Nu e nici rândul mică să-l bea, Nici gheața luminii să-l înfioare, nu nici revărsare de crini, nici cântec de-alint, Nici cristalul luminii să-i picure arcint. Nu, eu nu vreau să-l văd. Victoria de la Guernica Lumea bună a cocioabelor, a mine și a câmpiilor. Chipuri bune la foc, chipuri bune la frig, Bune pentru refuz și bune pentru noapte, Pentru înjurături și lovituri. Chipuri bune la toate. Iată cum vidul vă țintește, Drept pildă va rămâne moartea voastră. Moartea e o inimă răsturnată, făcut astfel ca să plătiți cât mai din greu și cât mai scump pâinea, cerul, pământul, apa, somnul și jalea vieții voastre. Spuneau așa că vor doar bună învoire. Ei drămâiau în bucătura celor tari, fiind judecătorii celor ieșiți din minți, făceau pomeni, tăiau paraua în două și salutau cadavrele politicoși din calea afară. Nu se mai satură și întreg măsura, pentru că ei nu sunt din lumea noastră. Femeile și pruncii stăpânesc aceeași frage de comoare, a mugurilor verzi, a laptului curat și a lungi trăinicii în ochilor lor cei limpezi. Femeile și pruncii stăpânesc aceeași frage de comoare ascuns în ochii lor. Bărbații o păzesc cum se pricep mai bine. Femeile și pruncii au roșii trandafiri în ochii lor adânci. Din fiecare roză răsare viul sânge. Curajul ca și spaima de viață sau de moarte, și moartea ce e ușoară, fiind nespus de grea. Voi oameni pentru care comoara a fost lăvită, voi oameni pentru care comoara e risipită. Oameni adevărați în care deznădejii de a hrănește focul mistuitor al nădejdei. Veniți pentru a deschide împreună cel din urmă mugur al viitorului. Lepădăturile moartea, pământul și sluțenia dușmanilor noștri se scaldă în culoarea monotonă a nopții noastre. Dar tot noi vom învinge. Geobogsa. Tragedia poporului basc. Era un copil doar de câteva palme. Cineva luase-l spalăase, îi dăduse o bucată de pâine. Musca din ea Răspunzând liniștit la întrebările ce îi se puneau. De unde ești? Din Guernica. unde e mama ta? Moartă. Și tatăl tău? Mort. Mai ai vreun frate mai mare? Mort. Era un dialog? Era un interrogatoriu? Nu. Era o pagină din istoria Spaniei. Sunt martorul uneia din cele mai abominabile crime din câte s-au putut petrece de la începutul lumii și până azi. Uciderea prin mișloace noi și de o ferocitate neînchipuită a populației civile. Niciodată pe pământul acesta nu cred că s-a putut petrece o ticăloșie mai mare. Știu că istoria lumii e plină de fapte îngrozitoare. Știu că în urma noastră, a generației care ne aflăm acum pe pământ, E un drum lung, presărat cu camere de tortură și spânzurători. Știu că de la începutul lumii și până la noi se înșiră milioane de oameni asasinați, arși de vii, masacrați. Dar oricât de îngrozitoare ar fi galeria acestor crime pe care omenirea le poartă în spate, nu o să se poată găsi printre ele nici una care să egaleze acest masacru. Niciodată în cursul istoriei n-au fost uciși oameni în condiții atât de nedemne, în împrejurări atât de triste și de penibile pentru întreaga umanitate. Dacă ar exista diavoli, duhuri rele, tot ce poate fi mai dușman oamenilor, și li s-ar da 20 de minute în care să-și arate toată ura împotriva acestora, încercând să-i nimicească, n-ar folosi alte mijloace, n-ar putea da dovadă de o mai drăcească sete de distrugere. O bombă venită din cer e tot ce poate fi mai înspăimântător, mai potrivnic speței umane și civilizații pe care a creat-o, punându-le într-o situație nouă, inferioară, de mușuroaie de furnici călcate în picioare. ca, fără îndoială, cea mai pustitoare bombă a artei, a fost reprodusă în mai multe milioane de exemplare, cărți poștale, pancarte, afișe. În expoziția din 1955 de la Paris, pe banchetele înșirate în fața guernicii, puteau fi văzuți contemplatori tăcuți, emoționați, cu aceeași expresie reculeasă pe chipuri ca și vizitatorii care privesc Madonna Sixtine la Dresda sau rondul de noapte la Rix Muzeum, Picasso lansase și alte zguduitoare apeluri la pace. Război și pace. Porumbelul. Nicăieri însă sufletul său nu vibrase atât de puternic ca în această guernică, covârșitoare operă polemică și politică. Guernică dedicată de pictor Spaniei lui eroice. Spaniei după care a tângit toată viața și unde nu s-a putut întoarce nici după moarte. Ați ascultat? Biografia unei capodopere Guernica de Pablo Picasso Emisiune de Doina Pap Au interpretat Ion Marinescu, Emil Hosu, Elena Bog, Costel Constantin Ilustrația muzicală Giorgeta Dogaru